اخيرا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فلنذرني absolutely تكون الله تبارك وتعالى. فرشتي الله جل وعلا ومشيراتي چون بمتمين پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم بفوميناتي تندرشما بشوكتيتي بسك وجيثا تا توصلت انديجين Me të mirë deri në ditën e gjikim Vaqdojnë në me lejnë Allahu Gjallu Ala Në lezimin e librë dhe shpegimin e librës të hoqës Ali Ebi Muhammed ibn Hazm i, i Spanjës Allah e Mëshiroft Në librën e të cimë e ka, ka vendos eksperiencen dhe krejtat hulumtimin e madhë që e ka bo Kërën thënë fillim të librës se e kam shkrujt Gjithë përvojën time në këtë libër Dhe kam titulu mudavatin në fusi Shërimi i shpirëtave Edhe thase lezetet më të mdoja Të gjithë njerëzve Janë katër lezete Dhe atë janë të pashkoputur Dhe të, pa, të pa ndara Dhe ajo është e para menquria E dyta ilmi E treta urtsia Dhe e katërta adhurimi Allahu Gjelle wa Ala Dhe pa tjetëra i cilin bledhët të të trijat të para është me kaluë e Të kë fundi adhurimi allahu gjelle wala Pas të i thët Hoxha, Allah e më shirofë Të të të këgjemi mbet Fë të tërdu lëhemmi medhhebën Kati të tëfakatil umemu kulluha Mudhkhalak allahu Të ala l'alama ila enjetenahel alamu liptida Thot, largimi brengës Largimi mërzijës Largimi piklimit Thot, është medhheb është mendim Për të silin janë pajtu e gjithu metet Në përmendëm se Hoxha thamë fillim Se e kam kërku një qështje që ka kret njerëzit e dëshirojnë E kam kërku një qështje që ka bashkojnë këtë rëtha shasaj që ati boshti Thotë nuk e ku më gjejtë vetëm sa ajo është largimi brengës Edhe tash hoxha fillon me sharu diqka pak ma detalisht për këtë qështje Pra thotë, është e, e hulumtum dhe upajtum se Me dhebi gjithve dhe është i kitë dënjojës se largimi brengës është që ka sinohë Ska diku që ka e mohon këta Vete ka ndu shaki dëshirë më kanë i piklum Jo, nuk ka dëshirë më kanë i piklum Nuk ska njëri Që ka dënë më kanë i piklum Thot, prej se ka kriju Allahu gjëllëvala Këtë botë E deri të kalojën në botën tjetër O ju akibu alimul hisab Edhe të kalojën në alimul Në botën e logarijës Pro, në këtë dënja Këtë dëshirojnë me, me largu brengë Apo me në fjallë tjetër Muina me thanë e dëshirojnë lëmëturien A la e la ja te midu Bi sajihim shejë ansiwa Thot, janë kryu në qëtë form Janë kryu në qëtë form Njerëzit, apo loj njerëjut Që në këtë dunia Nuk lëvizë vetëm Se me në kërkuj lëmëturien Allahu Gjellewala, që ashtu i ka bo njerëzit Ashtu i ka kryu në të form Dojnë me largu piklimin Nuk e dojnë ata piklimin Andaj Allahu Gjellewala E ka përmenë që Në, në, në gjennet s'ka piklim s'ka piklim as pak pro prejtë dëshirave absolutit e njerëzve është mos mu pikluhe wa kullu gharadin gajra hufe fin nasi me laje stahsinu hu tash hoxha filon mi treguhe disa natira të njerëzve mirë po thotë në mesin e njerëzve kemi loj lojet të ndryshme ka që nuk e kuptojnë këtë sen ka që nuk e kuptojnë këtë sen dhe Lumturia e ka në diçka çka është, jo e kapshme, jo e logjikshme. Thot: "Idh fi n-nasi man la din lahu." Përse ka të njerëz që kanë kornë në farfeje? Hidh ska fë. Don' ska kornë var parim isha, çka çka e rregullon në sistemonat e person. Nuk ka kornë var feje. Fela ya'malu ja lil-akhirah asbakx monan var axhirah. Don' ka loi të njerëzve, ka loi të njerëzve, të cilat nuk punojnë për ahiret në mënyrë absolute. Ngase hoxha pse thot la dinale? Ngase edhe fetë të tjera, si për shembull krishteri, si për shembull jehudi, Allahu xhallavala ka treguar në Kur'an se ata shpresojnë ahiretin. Pjesërisht, pjesërisht. Andaj Allahu xhallavala ka treguar fjalën e tyre kan thon: "Wa lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara." S'ka mëhin jannat Pas ati që le është jehudi Apo krishtar pra, Pas kanë dëshirë ata me i e në gjennet Pas kanë me i madje Thojnë që në gjennet s'ka me i kërkush përveç Ati që kanë është krishtar Apo jehud no, thoin, Për jehudet krishtarat për krishtar Allahu gjellëva dhe ka thon Tilke emaniuhum Këto janë fantazit e të tëre Me gjithë se po dëshirojkan Allahu ka thonë fantazian Ska mundësi Ska mundësi Por veç atë ish ka është në rrugt të Allahut xhallahu ala. E hoxha thot, por në çdo fe shpresohet naqirat, por ka njerëz që shpresojnë ishta qirat. Hiç jetojnë vetëm për epë kristal. Pastaj thot, "U fil nas min ahli sherr man la yuridul khair." Fart thot, thot, ka për njerëzve kanë asinatire, shka se dojnë khairin hiç. Ata dojnë sherrin. E hoqja do në me të regu Se ata piklimin e hekin Kur të bojnë sharr Kur të bojnë sharr, ka për e njerëzve Kur të bojnë i sharr, kur të bojnë i të keqe E largonë që ketatë që ka janë pajtu kitë njerëzit Në ketën a pajtu e Se të gjithë e dojmë lumëturien E tash, ka për e njerëzve Që ka për e njerëzve që ka këtë bojnë e keq kënaqët Shkrihet, krejt Hajrin nuk e do Kur të qofë e madje kajrë të njerëz E kupt, shtohet sherri, e kupt vaja pra, e sherr ki knoçet. Pra, mënyra në luturie se kaljet në bamjen e të keqës dhe dhe sherrit. Dhe kjo ki lloj njerz ki lloj njerëz, njerëzve ekziston. Wala al-amna wala al-haq, ka njerëz shka se dojnë që ka së doin çetësie. Ka njerzi, thot hoxha, çka së doin çetësie? E kanë merraq probleme vetëm. Ka njerzi çka i doin probleme? Kur çka problemi ai është i mund mundim ka. Aja ka njerëzë kur nuk kanë probleme, kur shko diçka ndonjë të rreshe, ai ka problem. Ai vet i krijon problem pimos probleme. Hoxha thot kok si lloj natyre tek njerëzit. Dhe njohja e natyrave të njerëzve është prej çellhimeve të sheriautit. Njohja natyrave të njerëzve ndaj hoxha ka shkurt kët libër, me njoh se si mendojnë njerëzit. Pastaj mi krahasues e ndëtmira dhe të fqjia dhe, dhe mi largu të fqijave, edhe mi mi sinuat të më përqendru tek mirat, voll hak. Dhe ka njerëz sa doin Hakinic vërtetën. Ata i mundon Hakit. E vërteta i mundon dhe është breng për ata. U fi nase men yu'thiru lkhumula bihawa hi wa iradatihi ala bu'dissawt. Dhe ka lloj të njerëzve thot, ata çatçian Dembela, domon çatçian Dembela. Nuk kanë kurrë në fanambicie, çkaçi i japin për parsit Dembelies para çdo lloj foma të hajrit. Nga sa njëra prej llojeve të fomave, foma, autoriteti nuk është gjithmonë i keq. Autoriteti është i mirë, madje Allahu xhennallahu ka përmend, uh, la uladefullahi en-nase ba'dahum li ba'd linfasadati al-ardh. Allahu ka thënë, mos mi pazon Allahu autoritet disa njerëz mbi disa të tjerë i shkatërua tokën. Allahu e ka përmendur se autoriteti ka çka është i hajrit. Njerëzit mos më pas, mos më pas njerëz domacini autoritet në shtëpi autoritet rik, Andaj, se është katroru shtëpia. Mos me pas autoritet ric. Mukon kautizëm. Prandaj, pse është pse njerëzit nuk kanë me, me, dëshirë të jetojnë në xhungull, se çka ti autoritet kur kush? Kush të mua ha tjetrin? Autoriteti ndonjëherë është i mirë. Apo, mu njoh për të mirë, mu njoh për të mirë është e mirë. Hoxha thot, ka njerëz që janë Dembela, çka janë njerëzit të ultë, hiç që kanë dëshirë as mu njoh për të mirë. Janë dembeira spritojmë me pa as asnjë lloj të mirë. Kanë merak vetëm me nejt. Wa fi an-nasi man la yurid al-mala wa ya'tiru adamehu ala wujudi. Dhe ka njerëz të cilët nuk e dojnë pasurinë. Dhe ka njerëz të cilët nuk e dojnë pasurinë dhe japin për parsi, mos pasjes, para pasjes. Mos me paste ata është më e mirë se sa me pas. Ka Ke kethiri min al-anbiyae alayhimus salam. Sigur shumica e pejgamberve alayhimus salam O and men tlahu min az-zuhadi dha tash kaan pasu rrugun e tyre prej asketave dhe zahidave. Mirpo, këtu vlen me cek se largimi prej pasurisë nga ana e pejgamberëve nuk është gjithmonë rregullë përgjithshme. Pra, pejgambert, edhe pse i japin përparësi mosangazhimit të pasurisë, mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka kërkuar nga Allahu te barekatu te ala pasurinë. Allah e ka thon es'aluka lghina. Allahu Jellal walik a thon o Zot kërkoj pasuri. Mir po komentatorët e hadithit kan thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka kërku bollokin. Nuk e ka kërku mi dhan Allahu Jellal wala pasuri të madhe, me pasaj parë. Mir po ka kërku pavarësi. Dhe ka dallim njeriu me kërku pavarësinë dhe mos më çein i vaurr prej tijve dhe më dosh parën shumë. Sikur a meshin Kure kam po njërës, a mejsh ka qenë bitabimbe të mdoj, dhe a konë njëri qëri ka folë për zuhët, dhe nuk e ka dojsh dënjojnë. Dhe kure kam po njërë të botë të rekti, të botë të rekti, edhe njërën e ka vërejnë. Ka thonë, vëre. hoqo, ka thonë, thon, a është, a jo që ka të eksinon zuhëdi, asketizmi, e shkallip tash me botë të rekti, dhe me dojshë të, të përdojshë dinarin edhe dirhemi ka von po edu e dudi nën ordinën e Dilhemin kur është puna më po pavarosuri çiftit tan kur është puna më pavarosuri çiftit tan në e dudi në ordinë se më pasunë nevojë marrë kriptie kështuçi ndonjëherë pasuria është e dobishme sidomos kur je i pavarur për njerëz vetëqë. nëse nga sa njerëzit të që kur të japim pasuri ata të kuqzojnë kuqzojnë me fol batilin ose me fol për për puthshmëri me hëfjet e tyra të në kët rast pasuria është e duhur këtë rast pasurija është e duhur si kur Abdullaj Mjubareki ka thonë talebet une i marë kush e sinan kërkim e diturijës le dhenët e one unë ja pare se ka qenë milioner ka pas pare shumë ka pas pare shumë ka thonë kush do me kërku talebul el kush do me kërku diturij une ja eki shërbimit pra pasurija është e duhur mirë po jonë vetë vetiu po mu pavarësu pre njërzëve po më parë vargu për njerëzve. Ual well, falasifete. Dhe zakopi filozofëve që s'ka se doin pasurinë. Apo sigur Aristoteli, Platoni e kështu me radh prej filozofëve ankon mhershëm nuk e kanë dashur pasurinë. Mir po. Ajo që e kanë thënë të mos e dashosh pasurinë pejgamberët dhe filozofët normal janë sigur nota me ditën, sigur qielli me tokën. Kë e ka e ka urrejt filozofi pasurinë para të sufizmat vetëta Kur ka me ndu se pasuria është prej sendeve Qka e ndalon prej kërkimit filozofiës E ku ta di qka prej ato monirët prej setinit të sendeve që i kam posa ta Dërsa pengameri nuk është i tir Elajë qka e pason pengameri nuk është i tir Nuk është i tir ka ndalim të mad Edhe pse bashkohon, di qka Bashkohon, di qka Wa minën nësi me njubh gjudu lëdheti bi të tabi hi Wa jesë tënkë su talib e he Ka vre njerëzve, thot Qka na të rëshm Çka janë fetar e ka po çelim Hoxha, filozofa. Çka nuk janë fetar, nuk e njohin Allahun, nuk e njohin Ahiretin, mirë po i urrejnë punën e Fllestinë. Konjers, çka i urrejnë punën e Fllestinë. Do të thonë natyrën e ka çka nuk i do punën e Fllestinë. Madje kur ta shohë dënin dënjonin i cili ngarën mas lezejtëve të dënjës, e sha yes tanqisu, e sha sitult. Edhe kjo nuk e vënë njeriu me qënd sportëtar në Ahiret. Nëse dikush ka në natyrën i kodës atë cilës i tmira, vërtetë të tmira. Kjo nuk e ka vënë njeriu, meqen i i shfutum lajrat. Sigurisht që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam për Utbetu ibn Rabiya, njëri prej mushrikëve të Mekës, ka thënë Utbetu ibn Rabiya është njëri i matshëm. Është njëri i matshëm. Pse njëri i matshëm? Ju ka thënë mushrikëve çka ju ka thënë? Ju ka thënë lënë mos e mos e luftoni pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam. Pse? Ju ka treguar dy mënyra. Edhe tu dietë qon të matshëm. Ka thënë saha pejgamber ka mënafitu patjetër. Por penga merr me, me në sa është por në më ka më na fitu patjetër. E nëse nuk ka penga merr, atar ka me, ka më dështue. Por tudhi opsionet janë çaktë apo. Nëse nuk ka penga merr ka më me dështue patjetër. E nëse ka penga merr nuk s'ke na mundësi me ta, s'ke na mundësi me, me luftuat. Pastaj do thojha. Waminan nasi man yu'thiru al-jahla ala al-ilm. Dhe ka për njerëz që shkajopin për parsi jahlit para ilmit. I japin për varsi injerancës para Ditorijës, ke ektari Me në taramin e lahme Sigur shumica e masës së thjesht Pra, shumica e masës së thjesht Ata Elhamdulila nuk të chtihën me tije Nelë Andaj ilmi Te Allah o është grada ma e lartë Sinimi ma e lartë Qa njerëzit dhe të me kërku Dërsa njerëzit në ketë ket kategori nuk të chtihën me tije Ta kanë lomë fushën e gjonë Sa të dush lip Kur kush nuk ven me thonë Edhe une të, të cina me tijë, jo At shikon Allahu xhallallahu qi gabot çështet e mëvoja ndërsa fusha është e hap. Nëse don mushti, në çështet e dënjës kanë më dal bishat pa numër. Kan më dal bishat pa numër. S'lan me me, me amar dënjën. Edhe pse asht e, e ult ajo. Kan më dal njerëzit, kan kan mushti egërsish me tie. Edhe pse asht e, e ult. Andaj Allahu shikoi sa i kanë nçmuse ndë. Sendet e dënjës, njerzit copa vao a janë tullëta se indet e larta Allah i kalon të lejta andaj kush e kërkon ditërriën e kur kush nuk shtijet me ta nuk venë mi thonë e se hineve me këtë fush vë jo bile thonë rahat rëjqati qka të dujsh banë madje kanë dëshir njerëzit milar rahat qështet e dënjajës mirën me qka dujsh tjetër andaj ka thonë arragi bel asfahanin janë i predjetarëve të mëroj radina bi kismet il gjepberi lena thët jena të knasht me ndarën e Allahu që ka ne ka bo neve i e kundu lena l'ilmu walil gjuhali el malu thët na jena të knasht që Allahu neve nga ka bo me kërku diturien e gjahilat në të mirën me pasurien pra në jena të knasht se gjahili kujton që ti të ushtinje me ta dënjojën e tina andaj Allahu gjellewala prej ursitës e tina e ka bo se ilmin Edhe pse është më e lartë, kërkuhet edhe pak. Kërkuhet edhe pak. Kurani është i stilimit më i lartë, kërkuhet më pak. Donjaja është më e ulta, ndërsa kërkuhet shumë. Isha se çopa janë dua për donjën. Çopa janë dua për donjën, ndërsa te Allahu xhallahu alaih është shumë e paktë. Andaj thotë, "Dheshumica i japin për bashti xehlit para para im." Wa hadihi hiya aghradun nas illati la ghadada lahum siwaha. Do thotë çka i përmendëm trej pasorias, dëshimeve, dhe hajeve, dhe marrëdhënieve, dhe pozitës dhe autoritetit famës. E kështu me radh, thot këto janë çollimet e njerëzve në dunjo. S'kan tierrë, çeto janë krejt, çeto janë krejt. Mir po mvarrat prej citatos në citat. Wa laysa fil alami fil alami mudh kana ila an yatanaha ahad yastehsin yastahsin alham. Prapë vrsëlit Hoxha. S'ka në dunjo nuk mund është me gjithë në dunja dikush ta shofe të bukur dhe ta kërkoje piklimin dhe brengën nuk ka mund si me gjithë në dunja dikush me kërkoje brengën wala ju rridu të tërdehu anë nefsi hi dhe s'ka dikush ka nuk donë me alerguti piklimin dhe brengën falem mas të karra fi nefsi hadhe l'ilmur rafia thëtë kur u vendos në vetë vetën time ki ilmi lartë pa ka ilm të lartë dhe ilm të ullët, dërsa njëri ju dhëtë me kërkua ilmin ma të lavë. U në kështë e faliha dhe sirru l'ajjib dhe e zbulova këtë që di të madhe, këtë sekret të madhe. Pro kjo është qështja njëzve dhe djetarë, dhe sa ta mundohë vazhdimish me zbulu diqka prej ilmin. Dhe hoqë e më një hazme ka zbulu që ta. Sekret njëzve pajtua, të jam pajtue, se lumë të ria është kërkesa e jonë. Vë enarë Allahu ta' Ndryquëve me njëntime Me këtë zbulim Vahed al këndzë al adhim Dhe këtë tesartë të madhë Pra qenë ka tesartë i madhë Me zbulu e ilme Ilme të dobishme Që ka ju ban njerëzve dovi A nuk është të dobishme na me ditë Se kretë njerëzët janë të kërku lumë të rian Mirë po rrugë t'i kanë të ndryshme Kjo është një, një sentë shumë i madhë Një sentë shumë i madhë Hoqë a thotë është shumë e madhë për muë dhe hathë të ansebilin musiletin alël haqiqati ila të rdilhem thot tashma se e zboloha këta jam të kërku diqka tjetër tila është rruga e vërtet për largimin e brengës dhe realizimin e lumëturijës pra paska di rrug rrug e cila është e improvizume nuk është e realitet është gënjeshtore njëri me ndonë së është e të gjetë lumëturijën dërsa në fundë kësirat dunja o lë akhira e ka hum dunja e dhe akhireti o lë musilati ilë lë haqika dhe ka musila dhe ka e cila të arrinë ralisht ralisht për largimin e mbrengës vë huat matlubun në fis thët dhe kjo është kërkesa ma e lartë thët nga se loj i njerëzimit el jahil u minhëm vë lë alim jahili dhe djetari vë salih vë talih dhe i miri dhe i keqi Alessa i lehu Thot janë të ngarejt me e gjithë këta Janë të vrapu për me gjithë këta Felem e gjithë ha illët Të wëgjuhe illa Allah Thot kjo është tash hulumtimi i ditë që e këmba Pasje e zbolova se lumëturi është kërkeset të gjithëve Nërsa realizimi kësoj realisht Bohët duke ju drejtuve Rrugus të Allahu të barëke vëtë ala Se Allahu të barëke vëtë ala Ademin a.s. këtë ka funë gjëna Qëka i ka thamë In el la tju'a kërkësen e parë çai ka thon dhe dëshirën e parë e ademit ka thon kur e ka futën në xhenet ti o adem ka thon takon ti në xhenet el la te tju'a s'kimë pas uri kur s'kimë pas uri s'kimë pas etje kimi pas këtej lezetet këtu në xhenet wa el la tara das kimë pas nevojë për pejt ka sa na ti sigurojnë kërej llojet e veshjeve dhe zbukurimeve na ti sigurojnë allahu xellal u ala A nuk janë qëto kërkeset e njerëzve Me hek urijën, etjen E ato nevojët e shpirët e Cilat janë emocionale Dhe petkat njerëzit Vrapojnë për me mbleteshat mirë Dhe muzbukurue me roba Allahu ka thonë, leke Në gjennat i kjo adem qëto E la të gjuha Wa la të ra Petkat dhe sendet qka i kiti shpirë Qka i dëshiran, nat i sigurojna Wa e le, leke Dhe pasaj ka thonë Dhe ty jetë takonë cim mos me pas pi pijeve çka dëshiron mu lodh heq natë japna o ela tadha dhe natë sigurojna shtëpijat këto janë kërkesat e njerëzve këret qater allah u ka dhënë xhenatin këret andaj ahirete është le hayawan je et avërtait لو كانوا ja يعلمون sikun njerëzit ta kuptonin andaj thot ibn hazmi këto janë dy sekretet që ai kom zbulua lumturia e vërtetë është në akhiret e të wëgjuhe il Allah bil ameli nil akhira me punuhe për akhiret. Kjo është kërkesa ma e modhe. Dhe lunë për ata që ka e ka kuptu këta dhe mundohet me realizu. Allahu Gjellawala krejtë se njëtja ka siguruhe bidhit e bidhi ademit në gjennet. Ndërsa këtu kur gjost ka siguruhe. Ata i qëdi është me njerëzit ndu njo për shembe. Ata friksohën për e të sigurumës dhe Sigurohen për e të flikësumës Ata kretë janë kërstu me një gjehenem Dhe sa ketëri i rahat Dhe sa ketëri jo siguru risku Dhe kretë tutër Allahu gjellawala ka thanë Wa ma min dabetin fil ardi Illa ala Allah i riskuha Ka thanë Allahu gjellawala Dhe ska kries në tok Illa ala Allah Vecëse Allahu ti takon me furnizu ata E njerëz e thonë Ja, nuk i djetë nuk i djeta e ki sigur të riskur Allah, Al Allah, Allah e ka mërë përsi për me asigurur riskur a ka thënë fëtëtëkun nara leti u edet një kafirin atëtë një zjarën qëka është pregadit për kuffart runu, se muni me, me hijata wa bedalehum min Allahi ma lamjekunu jahtesibun dhe në akiret ju, ju dalin në gjanat kontrat që si kam mendu që ashtu në njapit efsira dhe kart dhe del njeri ju Dhe dhe njëriju në akiret, jo besimtar dhe ka mendu vetën besimtar Se është siguru në, në dunja, rahap Andaj prej qëdirave të njëriju të është se sigurohet prej asaj qëka meriton mu friksu Dhe friksohet prej asaj qëka është e sigurume Pasaj ka thënë Hoxha, Allah e më shiroht Fe innë me talëbel mële tëllabu hulijetë rëdubihi anë enfuzihim hëmë lë fak Se e kërkoj njërzit pasurien Për me largu për e vetë vetës, brengën e fukra lëkut Nëse, nëse i piti njërzit, pëse i të punua Pse kërkom pasurien Me largu për e vetë vetës brengën e fukeralokët Friga për e fukeralokët i banë ata Me dalë me kërku e pasurien Kjo është një për e kërkesave të, të njërzve O inne me talebe sita Me në talebe hulijetru dhe bihi an nefsi Hemmel i stila i aleja Thot ato shka kërkojnë postin Dhe famën Pse kërkojnë Nga se në vetë vetë i kanë Mozdurim që i dikush qëtë në b Pse i të lip, se i dëlib, s'ka mundësi me të rudi dikush më kon për mi ata. Për ka dëshirë, ket janë mbi mbi ta. Andaj kërko njerëzit famë, dhe kërkojnë autoritete. Dhe njerëzit shumica për njerëzve nuk dorëojnë dikush më kon për mi. Dorsa besimtari është rahat pikë të rëndësishme. Ati nuk i intereson as dikush për mi, as që nrfuni. Pse? Sa ai ka veç nisen, at-tawajjuh ila Allah, është drejtuar drejt Allah. Ai çfarë kërkesë ka? Ibtigha wajhilla e kërkon kënatësijën e Allahu Gjellu Alem. Andaj kërejt në brengat, që ka i kanë njerëzit në dunja, ajë nuk i ka. Ajë nuk i ka, dhe është rahat për e këtënve. është rahat për e këtënve. Vë innë me të talleve lëzëti, me në talleveha li jetru dhe biha, anë nëpsi hi hëmë më fautiha. Ajë që ka i kërkon lëzëjtët e dunjojës. Pse i kërkon vazhdimisht? Se e ka kërkuni herë, në të të të vazhdimisht më stahupe vazhdimisht kërkon të ashe jojë qatë lezet për zditi që inë me talebe l'ilme, me talebe halijetru dhe bihja nëfsi i hemmel gjehli thë dhajqë ka e kërkon diturien e kërkon për me largue atë brengën e gjehlit dhe ndërsa kjo është se një kërkuar thash hoxha i përmen kërkesat e njerëzve dhe disa për e tëre janë përbashkëta të mes besimtarit dhe jo besimtarit për shemur, Në sendet e duhura është i kërkuar dhe i duhur, sidomos pavarësia prej irontave, sidomos pavarësia prej atyre që kërkojnë me çtyp, sidomos pavarësia prej atij që asdon më thon ti fjalën e hakit e ai tjetër për me ta heqë gjuhën tone atyrare është e duhur me pasht i pasuri. Dhe është e duhur me punu dhe me paspore. Dhe këtu nuk van më thon jo ja unë nuk e kërkoj pasurinë, unë kërkojë. Çi ti je i pavarur në thëmjen e hakit edhe me ta në kërkimin e lezetave. Ktu ka parmend Hoxha kërkimin e lezetave. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë ja mashara ma ve shabab, men istata'a minkum al ba fa litazawaj. Oytri kush ka mucipriu ve mu martolet marto. Ai është lezet apo. Wa inna fi bud'i ahadikum ajrun. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë dhe ne marrdhane të me ju, e juve me gratë të yuve ka është problem. Sahabat janë çudit, kanë vonë Rasullullah. Ngjoni pranëve e shijon lezetin e pas ka çështje. Ka thonë, e thera e i tëm i në vada a hafil haram. Ka thonë, që ka thonë nëse që ta e vendosë në haram? E ka në lehu i zërën, a kish posë gjuna? Po, kish posë. E ka thonë, kër të vendosë në halal, kosh për gjenë. Pra, sendet dalojnë pre sendet, pre, pre situatet. Martesa dhe jo martesa, ato një funksion e lujnë, apo? Një funksion e lujnë. Mirë po të allahu dalojnë, të allahu dalojnë qi personi edhe knaqet nëse si ti tjetri mirëpo edhe knaqet në dënja dhe në ahiret ka shpolem te Allahu xhalla wala ka shpolem pse se ke ka kërkupta me rujt vetvetëm prej tshiave pra me rujt vetvetëm prej haramit çis tash e kërkon pasurinë për mëkon i pavarur për e xahilave dhe e kërkon martesën për mëkon i mbrojtur prej zinave dhe demoralitetit dhe kërkon këto më rad disa presendeve të dënjës për mëkon i pavarur prej prej sendeve të ujra dhe djetari e kërkon ilmin për me largu brengën e gjahilit. Dhe kjo është prej kërkesave të larta. Andaj ka zbit, sende i par i krabis me rabbi kelle dhe i khalak. Ledzo me emë në zotit tani që li ka kryuar. Andaj prej sendeve ma madhështore është ledzimi. Prej sendeve ma madhështore të zlatë arihet, ilmi është ledzimi. Andaj Allah u gjellëvala ka zbit, fjallën e par, i krabis me rabbi kelle dhe i khalak. هدف سيط بريتشallimeve te Kur'anit është realizimi i tauhidit. Po pse ka thit Iqra sam ma jahil sadurot Allahu jallahu ala? Ma jahil sadurot Allahu jallahu ala. Nuk ka mundësi ti me xhel ma dhuro Allahu te bareke ve taala. Andaj omer bil khatabi ka thon: "Men lem yekun faqihan waqa fi riba." Kush nuk ka faqih? Kush nuk e njeh halalën dhe haramin waqa fi riba, kamaran kamot sha'an aba. Në, a, dështi, as dështi ka më ra Pse, gjertarë kërë kam, komentu, kanë thonë Aj, nëse nuk ka fakil Nëse nuk e një halodën dhe haramin I lecoët qështë, ato të adhe se s'ka lidi Pra, e, e, e mun e epshi Edhe bje në, në haram, në kamot E kanë thonë, e qish ka mundësi më ra në kamot Omej, dhe shka ka posë përshëllën nëse zdoj më ra Ka thonë se ka fotografi lojët e kamotës Aj si di edhe bje Aj zdoj po bje, se si di Andaj ka thonë kursa shfaki Bjen ka matë e ditja se diti, diti. Roj, Duhet me mësu pa tjetër Pa tjetër duhet me mësu Andaj Allahu Gjellovana e ka vo ilmin prej sendeve të larta Vo inën me heshe ila esime il akhbari Thë ka prej njerëzve të cilat e largojnë të të piklimin Me ndëgjimin e lojnëve Ka njerëzi qka e kanë Kure ishtjen e madhe për ndëgjimin e lojnëve Pra ka njerëz qka smuhën mës me dit lojnëve Smuhën vdes kry o juhat ka pra njerve çka e largojm brengun kët manierë vozdimisht ka dëshirë me dit lajmë të njerëzve andaj ka pra njerëzve a kjo është vësi vësi poshtë vësi poshtë shumicën e rasteve pas një rast nëse lexohen ngjarjet e historisë së kaluar për me morë ibret për me morë mësim andaj allah xhallahu ala ka thon feqsu sil qasasa la anhum yetadhkaru ti tregoja ngjarjet mirë pa e akuzuar allah me mor mësim E jo vesh për badjava me legzue si roman Andaj hoqja thot Ka për e njerëzve që knaqen dhe largohen piklimin Men dëgjimin e lajmeve Knaqen dëngu lajme Madje piklohen kur nuk dëgjojn Lajme dhe ishe se ata E kanë kureshqen e madhe Ata dojnë me ditë për shdo familje Se që, që zhvillohet ati sistemi familial Dhe kjo është për i poshtërsive Për nga mejri sallallallis kërëm ka than Min husnil islamil mërëi Tër kumala janihim Pra islami të mirë të dikujt është me elana bashkëskadbojë me ta. Prandaj ka pas njerëzë edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas njerëz të rra. Ka pas njerëz të trash kamendja. Prandaj Aisha radhiyallahu anha kur ajo komenton një hapjeve në në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë marrë njerëz kanë marrë ushqim. Kanë marrë njerëz kanë marrë ushqim. Dhe ka pas njerëz që kanë ndrit me oratë. Dhe kjo ka komundu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më vjen pengamesa, a kam shumë të turbshum dhe shumë kam modest. Suni ka thonë diku të largojë, se ti munduaj. Shko se ti munduaj. Po para mendoj timet në një, në 23-të një të shtëpia jote. Mos më të largohe. Kanë të munduhet, s'unkimo, s'unkimenet rreth spinjën tonë. Kanë dhjetë njerëz. Kanë dhjetë njerëz beduinse si domos. Kanë dhjetë atë. E kanë marr nevojën e vetë kanë dhjetë atë. Allahu xhallahu ala ka thonë, fa idha ta'imtum fantashiru. Kur ta merr në ushqimin largo. Fa inna dhalika ju edhin nëbi, kjo e mundan për nga meri sallallahu alai sallam ajshën ka thonë kjo ka zvit për njështë eran eran janë konë, se kanë mor vesh ati du është mi thonë sëherë, lërgo ju hëtë, e kështu me radë, njërzit rranë andaj, besimtari duhet me lërgu për e këtine sendeve edhe duhet me zhvillu e në dërgjegjen qërtuse vetë kritikë mu kanë edhe me pasë në dërgjegjen alarmuse me dhanë dë njerë vetë mi dhanë logika ti alarmë Musprit me të kalzue dikush Pasaj do të hoxha Vë muhadethe të nësi me një të blu budhelik Dhe ka njërzi Shka e largojnë brengën dhe piklimin me muhabet Ka me rakë me bo muhabet Vec me Hoxha konkretishtot Ka me rakë veç mi fol njërzi Ka dëshime të kalzue muhabet Edhe kjo është e njohër të njërzi Se ka njëri Andaj qajtarit për shka e mbo Për këtë kët, kët, kët, uh, qëllim Sejërsit e largojnë brengën tu bëmo muahabet, kallzon ai larg me vazhdimisht. Me bëmo ndërprej muahabeti, kur ndërpret muahabet e shasë zymtohet. I piklohet qredit komplet. Pse? Se ai e largon brengën dhe arrin lumturinë me muahabet. Me muahabet. Dhe kjo është presendeve jo te duhora. Wa maghwi ahwal al-alami anhu dhe thot piklohet kur të mungojnë informontat se çka tu ndodh mesën e njerëzve. E mundon kta. Kur kur kur sco informata çka të ndodh me këto njerëzve ki fillon edhe tiklloha kë nuk është e duhur dhe nuk është sinim i besimtarit wa inna akala man akala wa shariba man shariba wa nakaha man nakaha thot aishka ha dhe aishka pi dhe aishka ban marrdhënie dhe aishka veshë dhe aishka lund dhe aishka ndërton shtëpi dhe aishka kaloron me kuaj dhe aishka ec dal mushati ekstra me radh thot kret këto i vojnë për më largu e breng Këtë këtë i bojnë me largue brengën. Pasaj thotë, Vafikullima dhe kërnalima në të dëbbarahu humumun hadithetun labut dhe milha. Mirë pa thotë, këtë këtë këtë që ka i kërkojnë, këtë nuk e di një, setë, një tjetër informatë. Thotë, vazhdimishtë të i kërku këtë sende për me a largue brengën dhe piklimin dhe me a rritë lumë të rrien, Allahu se a riconë defekte në këtë sende. Pa tjetër Allahu ja u një losë muhadatha la budda minha patetër kam i ard diçka çka jo u prish patetër kam i ard diçka çka jo u prish çka kemi përmendën raste që u kanë prish njerëzve brengat andaj ka thonë një prej poetëve akoni poete ka pas dëshirë edhe kjo zakonisht është te njerëzit ka njerëz që i thonë të na shpirti i huaj shpirti i huaj ai gnoçet kur i u ban njerëzve bir gnoçet kur i u ban njerëzve mirë, mirë dhe kjo është Kjo është antiduhur, mirë po kjo do të më past shufi. Kjo do të më konë e e e sistemizuar me, me sheria-t Allahu xhallahu ala nga se njerëzit nuk nuk ta dinë. Njerëzit janë të cilat e xjehlun. Ata janë shumë shpejt që ata harrojnë. Andaj njëri prej poetave e Zubejriu ai ka post me rak mi vizituon njerëzit dhe më u bë hajër. Edhe ka shvu shpesh la për vizita vllaznive. Mirë po kur asmoheni ti prej ditëve se kanë vizitu këtit kishka i ka vizituar po disa prej tëre edhe kjo e ka mundu e ka mundu nda e ka thurë një poezika me li i me rritu fele me ja e udni a i du minkum të qka puna kër usmujta ju së më vizitoni mua e ka mundu tash kjo unë e keqkoj të keqkoj e tash tash zvin u e mridu kell bukun fe a udu e juve qenim mune, vi ju s'mu unë i viju vizitaj pra ka për njërzve qka t'i ndodhe një e keqe e vogër ki minja erdhen të vizit mirë po një Andaj du është më të konë i inteligent, du është më konë i menqër. Me i përkofizu se ndët me përkofizimet e Allahu gjëllë wa hala. Mësë shkatërovet vetën për tjetër kanë. Sa njeri ju ka punu e me vite dhe në fundë e katërshigut jetëri. Ka punu, ka mnetë, ka mnetë, ka mnetë, pasuri dhe në fundë e katërshigut jetëri. E kumën të munditina, ka shkue, kashira dënja e lë akhira. Edhe dënja e në ka hupë, po edhe akhiretin. Edhe ak Andoj dhe të hoqa, edhe duke i kërku këta njerëzi këta Këta largimet e brengave, Allahu ju qënë defekte Allahu ju qënë defekte në mesin e këtëre sendeve Minë avari dhe ta aridu fi khilaliha Në mesin dhe duke i kërku këta këtë dëshirë Allahu ju qënë defekte Andoj dhe gjoha një arab I cili ishte një një shtetë të arabve Një api 3-4 pasunikëve më të mloj 3-4 pasunikëve më të mloj dhe të regojke se atë shumë kam pare shka mo nuk mendoj që e këzistën parja po të shka kam dëshirve që e blejt po problemja se më kanë raqë atë smuje shka nuk mu i mishvidzue se ndës shka i du po mi ka përku vizu mjeku disa haje të caktume nga se e kam sheqerin dhe shtipjen e lart të cilat më prejvojnë prej shumë ushqimeve të lezeshme si do mos për e më bëlsirave a thot une kam atë pare në bank s'u nuk më intereson mos hifra. Nuk më intereson mos hifra se kam sa dush, po problemi është nuk i kam shçi sa më por dot. Andaj Allahu ju çon defekte. Allahu ju çon defekte. Andaj nuk kaç problemi ti me arrit, ti arrin ta Allahu të privon ka sa ka sa. Ka sa. Ta privon ta mërcisim. Andaj ha shfitzoja, s'ka mundsi. Andaj njeriu i menjem nolat. Wa ta'adhduri ma yata'adhduru minha, idha Allahu jallal wal azhar pat para se më të pluçut dëshira ta mërc. Fëtë hoqa Ka përë njerëzve Shka Allah pak para se mi u pëllëcu dëshira Jamer Allahu Gjellewale Apo vdes njeri ju edhe Shkon Pak para se mi u pëllëcu e dëshira Vë dhehebu ma u gjde minha Vë le aqëzuan bi ba'du l-afatil kaine Ose mi tësën se mudi shka e qonë Allahu Gjellewale njeri ju Dhe seleme me shiue dëshira Andaj ku ti krasosh kri qëto sënde Dhe e krason vejpër në për hirtë Allahu Gjellewale Del vejpër Allahu të kristale Nëse qohë është dhe falë në masë përrirë të Allahu gjellë o'ala Atë gjellë zonë dikusha Atë gjellë zonë dikusha Nëse venë falë është në gjami E ka me orë dikush mushti me tia Pse u i të falë Jo vadoj kanë me të lanë rëhat Nërsa vepra dhe shpërblimi jëtë ka me met Ka me met Edhe në dunjo nuk shtijet kërkush me tia Edhe lumë të rrien e arin E la bidhik rillahi të të maim në lë kulub A nuk është se me që me P Vë kurratu ajni Kë thëmë bëjnë Ameri sallallalli sallam E salatu, namaz jo është kënatsia së i rritem Edhe në ahirat E ki jetë rezervume Dhe sënë të aprej kërkush problemin Nërsa, hoxë ka bëjmë përmen Se krejt të sendet Ka mundësime të i mordi kush Ose Allah u gjellewal nuk le mëknash mënir Absolutet O e dan, në ta i gjusuin të në të gju Bil husuli ala ma hasala alejha min kulli dhalik Apo thot Nëse qepet supëzoj n të kësia, përshemëm hasedit ti ki pare po dikush të ka hased dhe vazh njëmisht të rimprit të rimprit, apo dhe kështu me ta mor dhe kështu me ra dhe këtë jam presendeve të kësia që i ka dënjojnë këtë jam presendeve të, të kësia që i ka dënjojnë dhe sa Allah u gjellëval në, në gjenati i ka siguruhe të pilota duke mos i mangësuas pak dhe ta anu hasidit apër nëse ki fom hasedzia të folë dhe të pështërson dhe folë Kjo pa tjetër kam e të munduhe. Kjo pa tjetër kam e të munduhe. Andaj të ishe ato shka shtijin me posta. Por shembo, njani del dhe e shanë tjetëri. Ki pa tjetër del mbrohët. Mirë mbrojtja nuk të regon se e ka mundu e shari e atina. Kur dalë e më mbrojt, a nuk është argument se e ka mundu ofendimi tjetërta, po është argument. Andaj ishe këta krijetarë gjithmon mbrohën njani tjetëri. Pse? Se e mundojnë shamja në tjetëri e mundoj shomja e një jetëtit au ihtilas raghib apo pra hyjduti tjera hat apo sa raste njëri mbled parë dhe hyjuti ja merr për një herë e kim llet me vite dhe ai ta merr për një çast e kim llet me vite dhe ai ta merr për një çast au ihtinaa adu apo armiku të pushton edhe s'ka ma këtë çka edhe kjo s'ka ma këtç andaj në donja nuk ban mushtie ma adhami wal ismi w ghayr zalik alla s'ka mundsi në që ato sejnë dhe që e kërkue kije dhe gjuna kije dhe gjuna por që e më dhe kërkon pasurien në haram edhe ven hajdu ti ta mer edhe të Allahu ki gjuna edhe dënjojnë e hu ti lodhësht, lodhësht, lodhësht punon me drogë ato të fusim burg edhe ti qka ti edhe të Allahu gjëllëva ala kije gjuna po edhe dënjojnës ki kur gjë edhe kjo a khasirat dënjojnë e akirat anda kështu e në këtë bëj khasreteve dhe dësht pasaj ko thojë wa wajadtu al-amala al-akhirati saliman min kulli aib et tash e përfundom se vepra për rit Allahu xhenna wal akhirat është e shëndosh kristale nga çdo emet por rit Allahut nëse punon i jep ket rahat nuk të pengon kurrë min kulli kadrin nga çdo mundim Musërën ila tërdi lëhemmi Alët haqika dhe të largonë Raelisht brengë Ska më mirë se në punuë për rritë Allahut Të barëke wa ta'ala Ska më mirë se sa në punuë për rritë Allahut Të barëke wa ta'ala Argument Argument Se vefra për rritë Allahut gjellewala është kristale Dhe ska mundime po vetëm gëzim Thot Injunel Bi me kruhin fitilke së sebil Thot nëse godit është me dhe një të keqe Pa tjetër kemi godit me të keqe Patjetër që më godit me të ke 199 punon për rit Allahu te bareke ve taala. Lm yehtem bel yusr. Fat nuk marzitat pa qanaç. Pse? Allahu te bareke ve taala ka treguar se nëse punon për rit Allahu xella wala, kimi munduën. Ka më të munduë dikush? Patjetër. Patjetër ka më të munduë. Allahu xella wala ka thon alif lam mim. A mendon njerëzit se kena me lan rahat? Ne than kena besue. Wa hum la yuftanun e pas taj mësë ndosë në shprov dhe fitnë wale kad fetelna alledhina min qabilihim kërrejtë shë kanë thonë këna besu i këna fut në shprov wale ja alamenna Allah Allah u kam i qitë në shesh alledhina sadaku atashe kanë thonë sinqerisht wale ja alamenna Allahu lkathimin dhe Allah u kam i qitë në shesh rrencat pra dhe nëse thu kam besu Allah u kam i sëpravu e mirë për ku është se kreti se vebra për i të Allahut gëzorë dhe nuk brengosë Se ti fillimisht ka kalëzua Allah Ta ka prunke t'informat Dhe t'ka përkëzua me gjennet Nëse punon për i të Allahut I kije trash probleme Nja, ta largom piklimin Dë Nëse të shanë dikush pa tjetër ka me të shanë Dhe ka me sëpravu e dikush Mirë po informatës Se të ka kalëzua Allahut Apo besimtari Edhe kur ka mundime dhe fit në është raha thësë Alhamdulillah, më ka sëpravu Allahut Allah umë kësë përbu Andajfi nga mellë sallallahu alaihi sallam Ka të anë Ajëben li emri lëmuëmini Që diësh me qështjën e besimtari Inë esabëhu khajrun Shëker Nëse e godet në një khajr Falendaran Allah unë gjëllë wa ala Edhe kjo e mirë për ta Vajnë esabët hu fitne E nëse e godet në një fitne Sabër, ban sabër Edhe kjo e mirë për ta Inë tëllën për dy rastëve Ka me humbaj Asë njën për dy rastëve idhë rajauhu fi akibetin ma ju nalëm hi bi hi avnum lehu ala ma ju tlop madje thot hoja fit në qka e godasin eshtin me punu ala ma shumë për ahiret thot elhamdur e Allah më pas ka sëpravuwe dhe po donë Allahu jellu ala me mzit me punu ala për rritë Allahu të barëke vëtë ala kështon që është të besim tarët kështon që është të besim tarët andaj sahabët kër janë kërsnua idhë kallë lehu munnasu Kër ju thënë munafikat sahabëve Këtë njerëzit janë njëdhë këndër juhë Shka fanë sahabët? Apo kë është erantë Edhe sot njerëzit thëjë Këtë janë njëdhë këndër juhë Këtë janë njëdhë këndër juhë Këni ku i desë Kështu ju këmë thënë sahabë Allah e ka së bitë ajatë Inë në nëse Këtë njerëzit janë njëdhë këndër juhë Fe zada hum imanë Allah e thëtë jahusht E ne më afton neve Allahu, u nirmën lë wakil, dhe sambrojt si mirë që është Allahu i gjellë u alë. E kjo nuk ndodhë vetëse me besim të orë, që ka mund të dikush të të tërë me thonë këta? A ka mund të kitë dënjojë më më mledhë këndër tijë, dhe ti me thonë, Elhamdulillah, kjo me të ashton imonin. Po të ashton imonin me një kushtë, me i ditë ti sekretet Allahu, që i gazbit Allahu të barëkja vë të alë, në librën, dhe kishthoya ashton sinimi siç ka thon disa prej selefit kur nuk shprovona dishoj në rrugën time kur nuk shprovona dishoj në rrugën time andaj vebra bonit allah te bareke we te ala os gjithmon e mir vebra bonit allah te bareke we te ala os gjithmon e mir ndersa mose pyetet dhe parashtrohet pyetja çka kena nevoj na per midit gjendjet e njerve çka kena nevoj na midit kërkesat e njerve çka kena nevoj na midit mënyrat se si mendon njerzit kena nevoj shumë kena nevoj Shumë, nga se najna të rrnumë me thyrë nuk të Allahu Jellewala Allahu Jellewala e ka përmejnë në libën e ti Qul hadhihi sëbili edhu ilë Allahi ala basirat Allahu Jellewala ka thënë Thuaj une thëras për tëk Allahu Jellewala ala, ala basirat Në larkëpamsi Dhe larkëpamsia pa tjetër është me njoftë Më nirën se si funksiononë sistemi njeriut Pa tjetër është me ditë vrashtinë Së është i vrajsh dhe mi folë me mënirën se si kupton aji Dhe të butin me të but Dhe intelektualin me intelektual Dhe atë që e ka inteligencën ma të dop Mi folë me mënirën qka kupton aji Dhe kjo është alabasira Pa tjetër është me njofë në tira e njerëzve Ene vërë me një tebe ani Edhe unë dhe aji qka vjen pas muhe Pro da veti nuk bëhot vet Po bëhot me njerëz bashk Da veti bëhot mënirë të organizuma Nëja logeve ka thënë ene I ka vënë më vonë sa më thojë unë dhe ata shkon vinën më së vonë. Pra daveti moat bashkërisht. Fa subhanallahu. Allahu Allah është i pastër. Pra krejt na frymzimën e mora prej Allahut te bareke ve taala dhe keta çka e bën na e bën na me pastru Allahu xhallahu ala. Wa ma ana min al mushrikin do kjo është ajo ndarja prej mushrikëve, nuk janë prej mushrikëve, nuk janë prej kësve. Prandaj wa ma ana min al mushrikin ka e katërta. Pra dush mundallu për egjahidave dhe ata çka urdhon mos me voti. Andaj ka thon Shuajbi, uama u khalifukum fi unë nuk ju kundështoj ata ma e amurukum. Unë nuk ju kundështoj në çata që ju urdhënoi juve. Nëse unë jap një urdhër, unë se vaj çata. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, "Në banor i xehannemit kami mundu kurit banor të zjarrit. Kami mundu, ato leç kanë mundim, po në njëri ku të hidhat atë i mundon Allah më shumë." Që më thon, "Çka asht që atë orë era çetina?" Hadith ka orë qka është që ja ati orë, era që ti i mundon banorë të zjarët, për në kushan që ki, Thojnë, kjo është taj qka në urdhënojke për të mirë e vetë i ka bëtë qijat, e në ndalëjke nga qijat, e vetë i ka bëtë qijat, Allah unë arru, a kjo në gjendja e keqi, a dhe i pari qka kalët zjarë i gjendemi me ta, a limun, një anë i cili, e ka ditë kur anin, e ka ditë kur anin, dhe u kamësu tjerve, dhe vetë se ka punua dhe njëri i cili ka thënë mujahid fi sabilillah qaluftu ruqtallahu xhallahu ala mir pa kagodit smundja e vetpëlçimit dhe mungesa sinqeritetit andaj allah xhallahu ala ka thot ai thot kom luftuar për rit tanë allah xhallahu ala ka thë këthepte nuk ka ashtu i turreq ti ki luftua me than i etrem me ku do diçka prej lavdrorave dhe njëri i cili ja për rit allah xhallahu ala dhe ka dëshirë aj ku jet meslis me dalluata me dallu dhe më jap më And allahum allahum allahu Jellal Wala me këto tre endez zërin e xhanemit Allahu na lut rusem Allahu Jellal Wala të më shtojë kuptimin e librit të Allahut te bareka we taala të shtojë kuptimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të më japë kuptim dhe hikmet në rrugt të Allahut Jellal Wala dhe të më japë sukses sallallahu ala nabeina Muhammedin ala alihi washabati ajmain